Але з'ясувалося, що вона вся обригана. Наблювали й на кухні. Шевель здригнувся з відразу, матюкнувся і матюкнувся, й зазирнув до ванної. Сюди чомусь ніхто не дістався. Шевель полегшено зітхнув, і з насолодою пхнув голову під холодний струмінь з крана. Цікаво, яка скотина загидала кухню й туалет. Тицнути падлюку мордою в це лайну, змусити вилазати все язиком. Ключі від цієї квартири дав один гарний хлопець. Що він подумає? Витираючи Шевель раптом відзначив про себе, що не помітив серед тих, хто спав, Петруню. Це точно він, козал такий, зрадів, що пробачили і пожаліли, не пив, хлептав, як корови хлепчуть своє піло. Шевелю другий зазирнув на кухню, потім глянув на балкон. Всіх, крім Петруні, на місці. Чимодана з грішми не було. Ніде. А Шевель особисто запхав його під канапу від гріха подалі. Вхідні двері були відчинені. Ззовні без ключа не закриєш, а зсередини відчинити можна запросто. Щось надто активно Петруня пропонував усім випити, сам наливав. «Но чому на це звертаєш увагу тільки тепер?» «Мужики!» – крикнув Шевеля. «Мужики на собі крали. Підйом, підйом, мужики!» Він лупив з плячих, пощокав. Товк їх ногами, лив на них холодну воду, поки нарешті всі троє не прочухалися. «Якого хріна кричиш?» Стас не виспався і був похмурий. «Твій дружок, сука, наші бабки вкрав!» Нарешті до них дійшло. Басмач струснув головою, пошукав очима автомат. «Де він живе?» – шевель трусив Стаса за плече. «Черт його знає, батькові, каже, з матір'я, матері, з батьком гнилий номер. Додому він зараз не поїде. Та пусти мене, блін!» Басмач знайшов автомата. «Я йому кишки на горло намотаю», повідомив він. «Його спочатку знайти треба», завважив Шевель. «Знайдемо». Стас був упевнений собі. «Змотуватися на колесах буде. «Значить, машина йому потрібна». «Своєї нема чужу візьме». Шевель лапнув кишеню, ключі від машини були на місці. «Мою без ключів не заведе», – сказав Полегшено. «Я знаю, в кого він часто тачку бере. Поїхали, може, спробуємо перехопити». З ним ніхто не сперечався. Дома Петруня переклав гроші з чемодана у зелений туристичний рюкзак. Матері не було, пішла, мабуть, на чергування». Вона працювала медсестрою в райлікарні і йшла на роботу рано. Її новий чоловік теж посунув на роботу. Йому замдиректора хімкомбінату мати віддала перевагу перед батьком Петруні, звичайним буровиком. Петруня пити не вмів і не любив, тому в компаніях вів себе активніше за інших. Це створювало ілюзію, що він п'є на рівні з усіма. А вчора ввечері. Коли всі поужиралися в дим, його осінило, що є реальна можливість рвонути звідси з грошима. Йому закортіло тікати негайно, але він терпляче дочекався ранку. Бігти серед ночі з мільйоном без документів, невідомо куди, він боявся. Коли не буде вдома матері віччима можна перевдягтися, поїсти і позичити якусь суму на перші дні, щоб не витрачати мільйон одразу. Він заховає бабки до певного часу, а сам заляже глибоко, як рак під корчі, і буде чекати, чекати, чекати. До речі, можна взяти кілька консервів з дому і взагалі жерти хочеться. Що там мати на кухні ховає? Коли у двері подзвонили, Петруня мало не вдавився котлетою. Щось підозріле було в цьому вранішньому дзвінку. Петруня навпочіпки підкрався до дверей. «Подзвонили знову». Петруня відсахнувся. Потім, затамувавши подих, витягнув шию і зазирнув вічко. Хлопець, якого він там побачив, простягнув руку, щоб подзвонити ще раз. Таких хлопців Петруня вже зустрічав. Професію їх визначав безпомилково. Йому стало моторошно. Але саме страх підбурив його до дії. Петруня кинувся в кімнату, схобив важенький рюкзак і мотнувся на балкон. Він знав, що мати живе на четвертому поверсі стандартної п'ятиповерхової панельки.